Som i natten timmar Ropar bara efter dig när som i rutan glimmar lyros och svarar mig Allt detta och himlen där till jag ger dig den kväll du är min När gatan är grov skall vår sången då Stiga mot skyn i en dryll Den väv som drömmer, vävas av Ska vi gömma tyst och öm. Men all ett vardags rika som gav din blick din hand blir aldrig någonsin glömt allt detta och himlen där till älskade kom i min fam för en sekund står livet still när jag får När det kom i miltan, för en sekund står det livet still. När jag får I radiospelet Römfabriken kan man höra sången Allt detta och himlen därtill som är skriven av Johan Falk och Symne Valdimir, men det är Carl Holmberg som gör den populär på skiva. Den 16 januari utbjuds till allmänheten Sveriges tredje försvarslån. Målet är nu att sälja försvarsobligationer för 700 miljoner kronor. Redan den 15 maj kan kampanjen för lånet avblåsas. Då är slutsumman 915 miljoner kronor. De tre obligationslånen har givit försvaret 2135 miljoner kronor. I juni fattar riksdagen beslut om försvarets utveckling under de närmaste fem åren. Totalkostnaden beräknas till 3,7 miljarder kronor. Armen får två nya truppslag, pansartrupperna och luftvärnet. Flyget omorganiseras i 16 flygflottiljer. Målet är att ge Sverige ett allsidigt och oberoende starkt försvar. I mars släpps svenska mynt av järn, det råder nämligen brist på koppar.